es negdje gospodin šava tebe. Isto si gospodin srkva. Da išta se. Mi smo brađni sestre, par tako ispovjedam, sveta saborna i apostolska crkva. Međutim, kad napravimo malo ozbiljnije Boređeni. Kad uporedimo naš odnos prema zajedničkom gospodu i našem i apostolskom učitelju, tvorcu i spasitelju, moramo da primijetimo ogromne razliki. Do te mjere velike da dovode u pitanje našu pripadnost. Toj grupi, odnosno toj vjeri. I na direktan način dovode u pitanje našu pripadnost apostolskoj crkvi i vjeri. Posebno to možemo da vidimo ili da provjerimo u ove dane ili u ovaj dan, vaskrsni dan. Pogledajmo, braći i sestre, kako sveti apostol i u te dane još uvijek neprosvećenim duhom svetim istina snažno zaljuljani, snažno pokrenuti, ali još uvijek neprosvećeni i neuvedeni u tajnu ličnosti onoga koga traže u grobu. Dakle, i bez uvođenja u tajnu Pogledajmo e, njihovu zainteresovanost za njega mrtvog mrađa i srstva. Vidite, Marija Magdalena nije tamo trpšala rano ujutro. Žena rano prije sva nuća, pazite, ide na grob. To je već po sebi čudno i govori o nekim velikim dešavanjima u njenom srcu odlazi po mraku na grob. I tome, braću i se treba da znamo da je grob gospodin bio vrlo riskantno mjesto, da je mnogo napetosti bilo prije nego što ćemo ga položiti u grobu. Sjetimo se gogote, sjetimo se užarenog Jerusalima, visoke napetosti, visoke uznamirenosti, Sjetimo se kako su prvo sveštenici i čitav sinedrion brižno motrili i pazili kako je sve išlo. Dakle, u ovom trpšanju na grobu vidimo, braći i seste, pokrete ljudske prirode, nova pomjeranja, nova dešavanja. I vidimo da se sve dešava u trku, braći i seste. Mnogo važno kad čitamo sveto evanđelje. Moramo polako, polako, polako da obratimo pažnju i na to da li se hoda ili da li se trči i u koje vreme se radnja odvija. Dakle, mrak, grob i žena koja ide tamo ne očekujući da će ga naći živo, nego eto ide na grob. I to je, braćo i sese, za nju bilo zadovoljstvo. Tako je ličnost Isusa Hrista povrijedila, ili da tako kažemo, ranila njeno srce, da je imala potrebu da bude i pored njega mrtvog, da ode na njegov grob, tako rano, po mradu, samo. Vidimo, braćo i sestri, kad je prenijelo informaciju Не да da je Господ васкар са iz мратви. Пате to je много важ, А завто je важно за то, що приємо поđені меđу наше одноse трема Господу васкарvo iz змратви i односу Марє Макдавине Япоова, koи joош nije соили ведени утайного сксення, да вимо примятили огромну развику З во сходну развику. Даkle Марія Макдавина де i явля уучениціа. Ne da je Gospod ustao iz mrtvih, nego da su ga uzeli iz groba i da ne zna gdje su ga ostavili. Dakle, još to nije vjero u vaskrseni, prosto ga je neko uzeo. I apostovi, odnosno učenici budući apostovi Petar i Jovan, trčo na grob. Jovan brže od Petre. Doleze i nalaze onako kako je I Marija osvjedočil i rekao, ali još ne znaju tajnu, još nisu bili Duhom Svetim uvedeni i utvrđeni, još se Gospod nije javio. A mi, braći i sestre, danas evo u 2011. 12. godini imamo toliko osvjedočanstava da je Gospod ne ukraden od nekoga, da ga niko nije uzeo, nego da je sam, kao Bog, ustao iz mrtvih. Imamo mnoga svedočanstva, ali, za razliku od Marije Magdalina, koja je imala potrebu da bude na grobu i da bude u prisustu mrtvog učitelja, mi projavljamo veliku nemarnost veliku nebrigu i totalni manjak ljubavi prema Vaskrslom Gospodu. I zato je ovaj dan vrlo važan dan i zato su ova evanđelja, Vaskrsna evanđelja, vrlo važna. Jer nas pozivaju braće i sestre da zapitamo prije svega sami sebe šta se to desilo, šta to nije u redu, Šta to hvali, te mi nemamo takav odnos kojima Gospodu, te mi tako ne hrlimo crkvi, te mi tako sporo odlazimo u hram, te tako sporo dolazimo na mjesto gdje je Bog prisutan kao paskrsa se obraća i sest. Mislimo na svetu i božanstvenu liturgiju. Pogledajmo kako mi dolazimo hram, kako Stojimo u njemu kako provodimo vrijeme Svete liturgije. Uporedimo to sa, pazite, nećemo još reći vjerom, jer, nažalost, mi ne možemo da se upoređujemo ni sa ovim interesovanjem, nazovimo ga tako, jer vjera Svetih apostola, vjera Svete Marije Magdeline, posluje se laska sveta, je mnogo drugačija, braći i sese, nego što je bilo ovo njihovo, Ipak veliko, ali još uvijek interesovanje za mrtvog učitelja. Šta bi tek rekli i do kakvog zaključka došli, ako uporedimo vjeru apostolsku, osvijest i Duha na njih sa vjerom koju mi danas imamo. I moramo da primitimo da je ogromna razred. Ogrom, ogroman jaz, braće se sese, između naše vjere i naše godnose prema vas krasovom gospodu i vjere svetih apostola, a ispovjedamo da pripadamo apostolskoj crvi. Pri tome, braće i sese, sebe obavezujemo da imamo i apostolsku vjeru, apostolski odnos prema vas krasovom bogo čovjeku. Zato je mnogo važno, kad se nedelja približi, da provjeravamo se, A imamo, braće i sestre, način kako to da radimo. Upravo odnosom svetih apostola i vrlo važno da se što češće nalazimo u ovom ambijentu u kojem nas je uvelo čitanje ovog svetog evanđelja. Da se primatnemo malo grobu, braće i sestre da pritjemo malo grobu Jerusalimsku, da i mi zavirimo u njega, jer nama je život iz tog groba zasijel. Naš spasitelj, jedini spasitelj je u tom grobu ležao iz tog groba Vaskrsa. Kakav odnos mi imamo prema njemu? Iako ne mogu svi biti u svetom Jerusalimu, И ако се не могу сви поклонити гробу Господњем, сви брати и се святу могућност имамо у свим православним храмовима. Сваки православни храм нуди могућност да проявимо наш odnos према гробу Господњем и према Њему воскреслом и сл. Сваки православни храм, посебно sveta i božanstvena liturgija. Jer gospodje, braći se sestri, vaskrsao i te vaskrsne sile djeluju u svim pravoslavnim hramovima. Možemo slobodno to uporediti s eksplozijom istine. U ovom slučaju geleri koji izlećeše iz tog groba mislimo na blagodatne zrake Pogodivši čovjeka iz mrtvih ga podižu u život. Za razliku od drugih bombi koje kad pogode ubijaju, ova bomba, ovi gjeleri, pogodivši čovjeka dižu ga iz mrtvih. Ali, braći se koga pogodi taj gjeler, on mora svoj život, svoje življenje, da projavi na vrlo konkretan i vrlo praktičan način, ne možemo smatrati pogođenim onog koji ignoriše gospoda, koji ignoriše njegovo realno prisustvo u crvi, koji ignoriše njegovo svetu i vasprasvo tijelo i svetu i božanstvenu bogočovečansku krvu. Zar možemo nazvati živim, onoga koji ignoriše životodavca. Ne možemo, braćim sestom. Zato je nedelja tako važan dan, mnogo važan dan, iako je mi ne poštojemo na pravi način, ali crkva nam, evo, još uvijek daje vremena i mogućnosti, evo i na ovaj način, nudeći ovu vaskrsnu evanđelju. Jer vidite... Prije nego što smo počeli da ga čitamo, molili smo gospoda da nas udostoji da ga čujemo. Dakle, u pitanju je veliki dar, velika istina, veliki događaj koji dan danas djeluje braći i srsti. Crkva, pa naše večerašnje služenje, direktno je povezano sa ovim događajem u Jerusalimu. I direktno prima snahu iz ovog groba oko koga su se u ono vrijeme, u one dane, u ono jutro sakupili apostoli. Marija Magdalina i apostol Petar i Jovan Bogoslov. Mi smo braćali sve u direktnom odnosu sa tim grobom. Tako da su svi događaji iz tih fremena mnogo važni i za nas. Mnogo važni. I prosto je mnogo opasno da u našim dušama, u našim srcima, u našim životima taj grob i događaj oko njega ne igraju nikakvu ugobu. Zamislite kakva je šupljina, kako je prazna robanje, kako je pokvareno bolesno srce u kome nema ovog groba. Možete samo da zamislite kakve su bolesne, kakve bolesne misle, kakav stepenog udjela, u raznim projevama mora da obrada čovjekom koji u središtu svog bića nema jerusalimski grob, koji svoj život ne zida na njemu, na onom odvaljenom kamenu, kome ovi događaji ništa ne predstavljaju, koga taj grob uopšte ne interesuje. То је браћо и сестре знак смрт и то страшна смрт. Зато је много важно и искористимо и овај дан и ову недељу да себе успомоћ Богагодатљивог Божије и успомоћ и ус молитве наших святих отадца и святих матера, святих апостола да da i ми braли сеса са нимахристу памо уее гробу Господнє i да се поклонимо светині ерусалимскої i да се поклонимо воскреслом Богу човіку коє своим воскрессенем с свима нам обез вечни живть веччний нетрубежний i непроразні живутть Не биво како животбрачи сеса Ne život aren, nego život istiniti, život u istini, život u izobilju. A taj život moguće je da imamo samo u tijesnoj zajednici sa njim jedinim vaskrsljim iz mrtvih. A tu zajednicu postavujemo u našoj svetoj vaseljenskoj, apostolskoj, pravoslavnoj crvi. Ona nam to, braćo i sve sveto dana, današnje nudi, daje i predaje kroz svete tajne, kroz sveto krštenje i kroz sveto miropomazanje i kroz sveto pričašće. Zato je sveto pričašće tako uzvišena tajna i tako veliki događaj, jer u njemu se mi, braćo i sve sve, sjedinjujemo sa onim koji je u one dane umro, u one dane vaskrsao jednom za uvijek. Gospode, ime je tvoje vječno, pjevali smo večeras. On je, i sese, i danas sa nama. I sutra će biti u svetoj liturgiji prisutan tijelom i krvom. Ono tijelo koje je bilo položeno u grobjelu Salimski, koje je iz njega ustavilo, koje se vazdjevo na nebese, sutra će na čudesan način biti ovdje prisutno. Upravo taj Gospod vas i ovdje pred nama prisutan u svetim darovima. To je ono, broći, to je ono najvažnije za svakog čovjeka, jer svima nama, pored svih razlika, jedno je zajedničko, a to je smrt. Tako da nam je i svima Zajednički spasitelj, jedini spasitelj drugoga nema. Zato radujemo se sa crkvom, radujemo se sa svetiteljima, radujemo se sa Marijom Magdalinom. Kakva je tek radost zavladala kad je vidjela gospoda, kad joj se javio iz mrtvi. Kakva je radost ispunila srca svetih apostola, kad su vidjeli vas gospoda. Kakva radost apostola tomu zahvati kad je dodirnuo i napipao tijelo i kost Vaskrskog gospoda. Kakva je radost zavladala njima, braće i sese, kad je duh gospodni, duh Otca Nebeskog sišao na njih. Kakvom su se radošću ispunila njihova srca. I kakva se radost izgriva iz njih, braće i sestre, kroz njihovu blagu vijest i ognjenu propovijed. Apostolska propoved, braće i sestre, nije neko ljudsko mudrovanje i nadmudrivanje. Apostolska propovijed je direktno dejstvo што се se desio u njihovom srcu. Они су samo из svog бића и зносили оно што се у њему догађало. Њихова проповед је са держај њихов живот, њихова проповед, њихова чудес. Јесу само пројева и сила онога што су и могли у свом срцу. Зато и ми као православни хришћани морамо, браћо и сестре, нема други свет наси хипнотисао и варањас. Mi moramo, braći i sestre, da se podižemo i da dostižemo taj nivou vjera. Nikakva druga vjera ne može biti i ne smije i ne treba biti priznata. Nikakvo životarenje ne može biti priznato u crkvi živoga Boga. Kakvo životarenje, kakva vjera mlaka, kakvo suje vjeri, kakve budalaštine, kakva glupiranje, kakva maštanje, kakva fantaziranje. A svi smo mi tome sklonili. To ne može biti prihvaćeno u crkvi, braći i sredci, jer to nije moja i vaša crkva. To je Božija crkva, Božiji dom, Božije dijelo. Mi tu vjeru nismo sami izmislili, nego smo je primili od očevidaca, od onih koji su primili duha svetog, i od onih koji je Bog poslao da govore o tom a ne od bilo koga ponajmanje od nas sami nismo mi ti koji treba vjeru i sebe da izvlačuju nego smo oni koji treba vjeru da čuju da čuju propovjed od onih koji su Boga vidjeli koji su Boga primili i koji su Boga braći u srcu u srcu pohranili i koji srce govore A evo i večera smo čuli, crkva nas se odvele, braći i sese, u Jerusalim, pazite da smo mi večera zbili, u Jerusalim nas odvodi, vodi nas rano ujutro na grob i pokazuje nam Duh Sveti, a Duh Sveti ne laže, braći da je grob raza, da ga nema unutar i obavještava da je ustao iz mrtvih. Ako je ustao iz mrtvih braća i sese, onda je sve drugačije, onda je potpuno nova priča, onda se sve gradi na novim temeljima, potpuno nova pravila, novi život, novi temelj. Sve što je bilo do tada, braća i sese, više ne važi ili ne bi trebalo da važi, jer sve je smrt rasturalno, razbijao i do dana današnjeg, Smrt vlada svima koji su izvan tog groba i koji grade svoje živote ne na tog nego na nekom drugom kamenu. Zato je za nas koji živimo u ovom vremenu, u realnom vremenu kojima je ovo vrijeme dano, isto braćo i sestre, kao da smo u ono vrijeme, susred sa grobom, susred sa grobom, treba da bude događaj našeg života. Ne smijemo, broće i sve se, da dozvolimo da to bude događaj Marije Magdavine ili događaj koji pripada apostolom Petru i Jovanu. Ne, broće i sve se, to treba da bude i događaj, nešto što se desilo u našem životu, što se meni i vano večeras desilo, dogodilo. Vidjeli smo prazan grob, to treba da promijeni tog naših misli naših želja, naših osjećanja, to treba da promijeni ili da produbi naš odnos prema crkvi, naš odnos prema liturgiji, naš odnos prema vremeni, naš odnos prema životu, naš odnos prema bližnje, naš odnos prema smrti, ukratko da promijeni i skorije da, da promijeni naš život на e то na to nas poziva crkva, na to nas poziva Vaskrsni Gospod. Poziva i daje snagu za to. I он i njegovi sveti učenici, sveti apostoli kojima pripadamo i po čioj vjeri braće i sestre bi trebali da vjerujemo, da budemo zaista pravoslovni hrišćani, da pripadamo zaista onako svim svojim bićem, svetoj pravoslovnoj i apostolskoj crkvi, a ta pripadnost će se posebno projaviti na dan Vaskrasenja Gospodnjeg gdje treba da se vidi vjera ili nevjera. Neka bi dao Gospod da i ova nedelja i svaki dan i svaka nedelja буду прожути тим святоням тим памценням Господнього даби ми брати і сестри були вічно запам'ячені оним, який є истий і лучче і данось і вчора і єво понекай і слово і данось і сьютро і на дан рождення нігого i na dan vaskrsenja njegovog, i na dan vaznesenja, neka je sva braća i sestina dan njegovog drugog i strašnog doleska, da ga dočekamo slaveći ga, da bi smo mogli da uđemo i u prostor vječne slave, u prostor carstva nebeskog. Amin. Bože dajte.